«Міледі, ви просто чудові! Ви, не мов, сонце, якого так зараз бракує Франції!» Двозначний натяк. Франції бракувало королеви, яка змогла б забезпечити продовження роду. І природа, за вікнами, як і раніше, лив дощ, вочевидь, потребувала хоч трохи світла і тепла. На майданчику перед входом до зали Мері побачила Франциска Ангулемського, і її настрій одразу покращився. Франциск дивився на неї з німим замилуванням. Завмер, аж поки Гріньйо, котрий стояв за ним, легенько не підштовхнув його. Герцог, отямовшись, поспішив поклонитися. «Мадам!» Він галантно запропонував їй зігнуту в лікті руку і завів королеву до пишно прикрашеної зали, де вже зібрався весь двір. Стрій придворних розступився перед ними, створюючи своєрідний живий коридор, наприкінці якого сидів на троні король. Франциск уже цілком опанував себе і йшов з гордо піднятою головою, немов саме йому належала заслуга укладення шлюбу короля. Він раптом відчув, як маленька ручка Марії Англійської затремтіла на згині його ліктя. «Бідна дівчинка, вона не хотіла цього союзу так само, як і він». Але герцог зараз не думав про себе. Він був досить великодушний, щоб зрозуміти її страх. І раптом пошепки зробив їй комплімент. Просто так. Етикет цього не вимагав. Та мері, схоже, трішки полегшало. Король Франції в розкішному плащі, з горностаєвими напліччями, в короні, з важким золотим ланцюгом на грудях, виглядав велично. Але ж він був такий старий, Обличчя Людовика зараз здавалося особливо зморшкуватим, а голова жалюгідно хилилася під вагою вінця. Він дивився на юну наречену і усміхався. Король був захоплений, щасливий, задоволений. Цього ранку він бачив її роздягненою, звабною. Зараз же вона постала перед ним у усій красі урочистого вбрання. Немов у вісні він почув її твердий Гучний голос Государю, я у вашому розпорядженні Людовик з незвичною для його старого тіла легкістю Зійшов з підвірщення Слова його звучали люб'язно і були сповнені замилування А Мері дивилася на нього серйозно і здавалася блідою Людовик не був дурним і розумів, що він зовсім не приваблює її як наречений але він давав їй корону Франції, а з нею – могутність і владу. Церемонія вінчання відбулася не в церкві, куди вирішили не йти через дощ, а в просторій залі, всі стіни якої були задрапіровані тисненою золотом тканиною, і де всі присутні могли бачити наречених. Королі-королеви схилили коліна перед спорудженим на підвищенні вівтарем, і кардинал Пріє виконав урочисту церемонію вінчання Під час якої Людовик ніяк не міг утриматися Постійно кидав погляди на мері Йому, немов не вірилося, що на схилі літ Доля дарувала йому такий дорогоцінний скарб І старий король жив давно забутими відчуттями Йому хотілося доторкатися до неї Обіймати, лягти з нею в ліжко Був ще тільки ранок а Людовик уже з нетерпінням чекав ночі, коли вони залишаться наодинці, і він зможе оволодіти нею і, звичайно, з Божою допомогою посіяти в цьому ніжному молодому тілі насіння майбутнього короля його прямого нащадка з роду валуа Орлеанів. Меріж боялася й думати про те, що на неї чекає. Її охопив жах, та вона була сповнена рішучості не виявляти свого страху, і навіть посміхнулася чоловікові, коли підвелася з колін. Король дивився на неї так, немов, випробовував її, і навіть з жалістю, та коли він опустив погляд на виріс корсажа, у його очах не залишилося нічого, крім сильного бажання. Звучала музика, лунали привітальні вигуки. Мері Тюдор стала законною королевою Франції – вона озернулася, звідусиль чулися вітання, її оточували привітні усміхнені обличчя. Потім, прилати і знать розтопилися, дворецький церемонно відчинив двері на галерею, що оперізувала палац. Над галереєю натягли велике накриття, що дозволяло королю і королеві, не боячись дощу, явити себе народові. Там, на подвір'ї, та й не тільки на подвір'ї, на дахах будинків, на гілках дерев, між зубців стін гомоніла радісно юрба. Грала музика, стріляли гармати, співали дзвони, вогнені петарди вибухали в дощовому сірому небі і швидко гасли, залишаючи в щільній завісі дощу довгі димові доріжки. Марі сама не помітила, коли почала посміхатися. Вона була вельми гордою і неабияк насолоджувалась почестями, якими її обдаровували. Освідомлюючи свою вроду, вона підвела голову і привідно махала рукою, а потім брала пригорщами монети з таці, що її тримав усміхнений граф Детремуль, і кидала їх униз, у юрбу, щоб засвідчити щедрість нової королеви. Незабаром внизу зчинилася справжня тисніва, що перетворилася на бійку, Звична річ під час роздачі милостині. І Людовик поспішив забрати дружину в покої. Не варто молодій королеві дивитися на це. Його люди вже незабаром дадуть цьому лад, а на них чекає грандіозний банкет. Королі-королева вирушили крізь анфіладу покоїв до головної зали. Слідом тягся довжелезний кортеж знаті, духовництва, пажів, гостей. Попереду процесії йшли вдягнені в лівреї з французькими лілеями герольди і сурмилих сурми, звуки яких видавалися оглушливими під склепіннями замку. Велика зала для урочистостей була прикрашена різнобарвними стандартами і гірляндами живих квітів, оплетених стрічками. Над верхнім столом – де мало сидіти найясніше подружжя, встановили величезний щит, на якому поруч із королівськими лілеями було вишито золотих дикообразів Людовика XII і червону та білу троянди Тюдорів. На хорах грала спокійна, приємна музика. З'явилася кругова чаша і почався бенкет. Численні слуги вносили одну вишукану страву за іншою, і все це на розкішному посуді – Золотому, срібному, вкритому дорогою маллю, багато інкрустованому Король Людовик, немов забувши про свою скнарість і прагнення простоти Звелів відчинити двері скарбниць Адже тепер у нього була єдина мета Захоплювати, дивувати, пестити це любе дитя, свою дружину Упродовж усієї трапези він був дуже добрий і уважний до неї Її молодий здоровий апетит захоплював його і Льодовик раз у раз пропонував королеві скуштувати то одну, то іншу вишукану страву.